на фокуса на музиката. Учителя бе поканен на братски обяд в едно изгревско семейство. Там присъстваше една млада музикантка, наша сестра от София, която бе отличен изпълнител както на пияно, така и на цигулка и още от дете даваше самостоятелни концерти. Тя беше с майка си. Също музикант, специалност по пияно. И по един естествен начин се отвори разговор върху музиката. Музиката не е чувства способност. Тя има връзка с умствения свят и трансформира енергиите от физическия свят в умствения. Развитието на музикалността е работа на вековете. За младата музикантка, която присъстваше на обяда, учителя каза Тя жене сега плодовете на работата си от минали прераждания. Поради своята отлична работа в минал живот, сега тя съкръщава времето за изучаване на музиката и това, което добива за една година, друг трябва да го добие за 30 години. Славяните са музикални. Една сестра попита. Един човек, който има музикална дарба и не работи, изгубва ли се дарбата? Дарбата не се изгубва. Обаче такъв човек не напредва така бързо. Но като слуша тук там музика, все таки напредва до известна степен. Посветените в Египет много са работили върху музиката. Зъбите и всичко друго у музикалните хора са друго яче устроени, също и у поетите. Учителя се обърна към майката на младата музикантка и каза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 Има нужда от такива проводници, за да влезе музикална енергия в света. Една сестра каза, че човек трябва да се свърже с музикалните гении, които ще му помогнат и ще го повдигнат музикално. Онзи, който е роден музикант, свири и пее и докато спи. А онзи, който в сън не пее и не свири, той не е музикант. Сестрата, в чието дом бе даден обяда, каза Когато учех в Одринския пансион, имах една съученичка райна, която беше изключително музикална, но после, след свършването на гимназията, не напредна в музиката, не можа да се прояви. Не, че тя не може, но ни е дошло времето, когато настъпи часът, ще се прояви. На небето има 19 звезди от първа величина, 120 от втора величина, а другите са по дребни Също така и колко видни музиканти има в света. Малко са.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 Без нея не може да се изрази животът. Но трябва да се създадат нови форми, защото все още няма достатъчно такива, чрез които да се изрази самата музика. Вие вземате на пияно високите тонове, 7 октави. А певиците не могат да ги вземат, или ако ги вземат, нямаме кота при пеенето им. Бетовен казва Не мога да предам една хилядна част от това, което слушам. Вие стоите в гората и чувате шум, но това ни най-малко не е шум. Понеже вие слушате отдалече, чувате шум, но ако дойдете на фокуса на музиката, ще чувате музика. Ако сте пред или зад фокуса, не може да възприемете музиката. Има музика механическа, органическа и най-после психическа. Механическата музика всеки може да я свири. Истинските музиканти наричам гении на музиката. Тях не ги засягат обезсърчението. Дойде някоя скръп, посвирят и тя си отиде. Скръпта е една ненапреднала душа. И ти, когато изсвириш едно парче, тя ще дойде, а ако изсвириш друго, ще си отиде. Някой път нямаш никаква причина да си скръбен, а скърбиш. Това е някое ненапреднало същество, чиято скръб приемаш. Музикантът е чувствителен и когато слезе от сцената, възприема мислите на тези, които са доволни и на другите, които не са тогава изпитва чувството, като че го режат. На младата музикантка учителя каза Вие трябва да свирите според трептенията на своя организъм. Професорът също трябва да се съобразява с ритъма на ученика. Пияното е по-механичен инструмент и да дадеш израз при него е по-мъчно, и се изисква по-голямо усилие, за да се дойде до хармония с публиката. Един цигулар свири добре на цигулка, когато неговият двойник излезе из него и влезе в цигулката, но когато свърши, трябва да го извади оттам и пак да го тури в себе си. Затова именно не трябва да дава цигулката си на друг да я пипа и ако тя нещо пострада, видният цигулар чувства страдание, понеже двойникът му е бил в нея. Същото е, когато някой е привързан към някоя вещ и тази вещ пострада. Учителя пак се обърна към младата музикантка. Вие свирите така, както разбирате, както ви учат гениите отвътре. Вие сте раждана при много добри условия. Човек в музикално отношение расте, и всеки растеж се отбелязва върху музикалните центрове на главата. Учителя показа една ябълка, която беше сложена на масата и каза Много знаменити художници са нарисували шарките върху тази ябълка и тя е изложба на тяхното изкуство.